Розділ 11. Секта. Щоранку, коли я розплющувала очі, зі здивуванням усвідомлювала, що пережила ще одну ніч. Коли здивування минало, моє серце починало шалено калатати, а долоні пітніли. Я не могла спокійно дихати, поки не вилазила з ліжка і не переконувалася, що з Чарлі все гаразд. Я чудово розуміла, що він хвилюється за мене, бачачи, як я підскакую від найменшого звуку і білію без причини. Судячи з питань, які він час від часу ставив, він в усьому винив Джейкоба, його тривалу відсутність. Через постійний страх я й не помітила, що промайнувий ще один тиждень, а Джейкоб так і не подзвонив. Та коли я спромоглася зосередитися на своєму нормальному житті, якщо моє життя взагалі можна було назвати нормальним, то це мене засмутило. Я вкрай скучила за Джейком. Самотність була нестерпною, до того ж тепер я жахливо боялася. Тепер, більш ніж будь-коли, мені потрібен був його легковажний, заразливий сміх. Я так безпечно почувалася в його маленькому гаражі. Мені потрібна була його тепла рука, що стискає мої холодні пальці. Я сподівалася, що він подзвонить мені в понеділок. Якщо він помирився з Ембрі, хіба він не захоче поділитися цією звісткою зі мною? Мені хотілося вірити, що він просто турбується про свого друга і приділяє йому більше часу. Я й не припускала думки про те, що він збирається відштовхнути мене. Я подзвонила йому у вівторок, але ніхто не відповів. Може, телефонні лінії ще не полагодили? Чи Білі поставив визначник номера? У середу я дзвонила щопівгодини до одинадцятої вечора, безнадійно сподіваючись почути теплий голос Джейкоба. В четвер я просиділа цілу годину у пікапі перед своїм домом, зачинивши дверця та й тримаючи ключ у руці. Я сперечалася сама з собою, намагаючись вигадати привід для швиденької подорожі в Лапуш і назад, але так і не вигадала. Я була певна, що Лоран уже повернувся до Вікторії. Якщо я поїду в Лапуш, то є шанс, що хтось із них знайде мене там. А якщо вони нападуть на мене, коли поруч буде Джейк? Хоч як важко визнавати це... «Але Джейкобу краще мене уникати. Так буде безпечніше для нього». «На жаль, я не знала, як уберегти Чарлі. Швидше за все, Лоран і Вікторія прийдуть по мене вночі. А як мені виманити Чарлі з дому вночі?» «Якщо я розкажу йому правду, то він замкне мене деінде в кімнаті з м'якими стінами. Я б з радістю погодилася на це, якби таким чином могла врятувати йому життя. Але шукаючи мене, Вікторія найперше прийде в його дім». Якщо вона знайде мене тут, можливо, це її задовольнить. Можливо, покінчивши зі мною, вона просто забереться. Тож мені не можна втікати. А навіть якби й можна було, то куди мені податися? Дорине? Я затремтіла, уявивши, як приведу за собою чорних примар у безпечний та сонячний світ матері. Я ніколи не наражу її на таку небезпеку. Мені здавалося, що хвилювання проїдає діру в моєму шлунку. Скоро у мене буде виразка. Того вечора, Чарлі зробив мені послугу і подзвонив до Гаррі, щоб запитати, чи блеки, бува, не виїхали з міста. Гаррі сказав, що в середу ввечері бачив Білі на зборах, і він нічого не казав про від'їзд. Чарлі порадив, щоб я не хвилювалася. Джейкоб обов'язково зателефонує, тільки но зможе. В п'ятницю по обіді, коли я верталася зі школи, мене раптом осінило. Я не звертала уваги на знайому дорогу, дозволивши звуку двигуна паралізувати мій мозок і приспати тривоги коли раптом знайшла пояснення ситуації, яке, мабуть, уже давно сформувалося у моїй підсвідомості. Тільки, ну, я подумала про це, відчула себе справжньою дурепою. Як тільки я могла цього не помічати? Звісно, мені було про що хвилюватися. Вампіри, які прагнули помсти, гігантські вовки-мутанти, болюча рана в грудях. Та коли ця здогадка нарешті спала мені на думку, то здалася такою очевидною. Джейкоб мене уникає, Чарлі каже, що останній раз, коли він бачив його, той був якийсь дивний, засмучений. А ще ж були неуважливі, розмиті відповіді Біллі. О боже, я знаю напевне, що діється з Джейкобом. Це все Сем Юлі. Навіть кошмари підштовхували мене до такої думки. Сем добрався до Джейкоба. З моїм другом відбувалося те саме, що й з іншими хлопцями в резервації. Зрештою, Сем втягнув його в свою секту. «Джейк навіть не думав відмовлятися від мене», — усвідомила я в пориві натхнення. «Я зупинилася біля дому, але не заглушила двигуна. Що мені робити?» Я все добре обміркувала. Якщо я вирушу на пошуки Джейкоба, то існує ризик, що Вікторія і Лоран нападуть на нас обох. А якщо не поїду, то всемо ще більше залякає Джейка і втягне в свою огидну банду. Якщо я не почну діяти зараз таки, то потім може бути запізно. Проминув цілий тиждень, а вурдалаки так і не з'являлися. Сім днів, більш ніж достатньо, щоб вони вернулися по мене. Виходить, не так я вже їм і потрібна. Крім того, мало ймовірно, що вони прийдуть по мене в день. Шанс, що вони рушать за мною в лапуш, набагато менший, ніж шанс відвоювати Джейкоба Усема. Найнебезпечніше місце – пустельна лісиста дорога. Це не просто поїздка з метою дізнатися, що діється. Я вже й так знаю, що діється. Це радше рятувальна операція. Я збиралася поговорити з Джейкобом. Якщо знадобиться, викрасти його. Якось я бачила передачу про те, як промивають мозок. Після цього людям потрібен спеціальний курс лікування. Я вирішила, що спершу краще подзвонити Чарлі. Можливо, для того, щоб з'ясувати, що діється в лапуші, варто залучити поліцію. Я щодуху помчала в дім. Чарлі сам підняв трубку у відділку поліції. Шеф поліції Свон... «Тато, це бела, «Щось трапилося?» «Зараз невдалий час дорікати йому через постійну звичку припускати найгірше». Мій голос тремтів, «Я хвилююся за Джейкоба». «Чому?» «Запитав він здивований, що я завела розмову на таку несподівану тему». «Гадаю. Гадаю, що в резервації діється щось дивне. Джейкоб розповідав, що з хлопцями його віку трапляються якісь дивні речі. Тепер із ним також діється щось незрозуміле. Я за нього боюсь». «Що саме діється?» Чарлі заговорив своїм звичним професійним тоном. «Це добре, значить він сприймає мене серйозно. Спочатку він був наляканий, потім почав уникати мене, а зараз... Боюся, що він вступив у це дивне угрупування – банду Сема». «Сема Юлі?» – перепитав Чарлі здивовано. «Так». Коли Чарлі відповідав, голос його був набагато спокійніший. «Гадаю, ти помиляєшся, Білко. Сем Юлі – просто велика дитина. Ну, тепер він уже мужчина. Хороший син». «Ти, мабуть, чула, як Біллі говорив про нього? Сем творить справжні дива з підлітками в резервації. Він єдиний, хто...» Чарлі запнувся на півслові, і я подумала, що він хоче згадати про ту ніч, коли я загубилася в лісі. Я швидко продовжила. «Тату, все зовсім не так. Джейкоб його боявся». «Ти говорила про це з Біллі?» «Тепер він намагався заспокоїти мене. Він перестав сприймати мене серйозно. Щойно мова зайшла про Сема. Біллі це не цікавить». Бело, я впевнений, що все гаразд. Джейкоб іще дитина. Мабуть, він просто тиняється десь без діла. Я переконаний, що з ним усе гаразд. Зрештою, він не може проводити весь час із тобою». «Справа не в мені», – наполягала я, але битва вже була програна. «Не думаю, що тобі варто хвилюватися через це. Нехай Біллі сам потурбується про Джекоба». «Чарлі», – мовила я жалібно. «Білко, у мене багато роботи. Два туристи зникли зі стежини неподалік від озера». В його голосі була тривога. Ця проблема з вовками виходить з-під контролю. На якусь мить я завмерла. Звістка здивувала мене. Вовки не могли вижити у поєдинку з Лораном. Ти впевнений, що це вовки? Запитала я. Боюсь, що так, Люба. Там було... Він вагався. Там були знову сліди і... Цього разу трохи крові. Ох, тоді виходить, що до сутички не дійшло. Мабуть, Лоран просто утік від вовків. Але чому? Те, що я бачила на Галявині, здавалося все більш чудринацьким і недоступним моєму розумінню. «Слухай, мені справді треба йти. Не хвилюйся за Джейка, Белло. Я впевнений, що нічого не трапилося». «Гаразд», – сказала я різко. Слова Чарлі нагадали мені про важливішу справу. «Бувай». Я повісила трубку. Я дивилася на телефон добру хвилину. «Якого чорта?» – вирішила я. Біллі відповів після другого гудка. «Добрий день, Біллі». Гаркнула я. Надалі я намагалася, щоб мій голос звучав дружніше. «Можна мені поговорити з Джейкобом, будь ласка?» «Джейка немає вдома». «Яка несподіванка!» «А ви знаєте, де він?» «Поїхав куди зі своїми друзями», – відповів мені Біллі обережно. «Ах так? Із кимось, кого я знаю? Може, з Квілом? В моєму тоні відчувався прихований підтекст. «Ні», – сказав Біллі повільно. «Не думаю, що сьогодні він з Квілом. Я подумала, що краще не вимовляти ім'я сема. З Ембрі? запитала я. Здається, Білі повеселішав і відповів: Так, він з Ембрі. Для мене цього було достатньо. Ембрі був одним із банди. Що ж, передайте, щоб він подзвонив мені, коли повернеться гаразд? Звісно, без проблем. Зі слухавки одразу долинули гудки. До зустрічі, Білі, пробурмотіла я сама до себе. Я поїхала в лапуш і приготувалася чекати. Якщо знадобиться, то просиджу тут цілу ніч. Я не піду до школи. Колись же хлопець повинен вернутися додому. А коли це станеться, то він буде просто змушений погомоніти зі мною. Роздуми про страшну поїздку поглинули всю мою увагу, і я й не помітила, як дісталося місця призначення. Я й не зауважила, як ліс почав рідшати, і я огляділа перші маленькі будиночки резервації. Раптом я помітила високого хлопця в безбольній капці, який ішов по той біч дороги. На якусь мить мене аж подих перехопило. Невже мені так пощастило, і я натрапила на Джейкоба, навіть не почавши пошуків? Але цей хлопець був набагато крупніший, і волосся під кепкою було коротко стрижене. Навіть подивившись на нього ззаду, я могла з упевненістю сказати, що це квіл, хоча він сильно виріс відтоді, як я бачила його востаннє. Що діється з цими квілеутами? Може, його дують експериментальними гормонами росту? Я виїхала на зустрічну смугу і зупинилася біля хлопця почувши рявкіт мого двигуна, він підвів погляд. Вираз Квілового обличчя радше налякав мене, ніж дивував. Його лице було задумливе й похмуре, чоло зморщилося від тривоги. "О, привіт, Бело." Привітався він досить в'яло. "Привіт, Квіле. З тобою все гаразд?" Він подивився на мене і насупився. "Все нормально." Підвести тебе", запропонувала я. "Гадаю, що так." пробурмотів він. Обійшов пікап спереду, відчинив пасажирські дверця та й заліз усередину. «Куди?» «Мій дім розташований на півночі, за крамницею», – сказав він. «Ти бачив сьогодні Джейкоба?» «Це запитання вихопилося з моїх вуст, тільки-но він замовк». Я поглянула на Квіла з надією, чекаючи на відповідь. Якусь мить він дивився у вікно і тільки потім заговорив. «Здалеку», – сказав він нарешті. «Здалеку?» – перепитала я. «Я намагався простежити за ними». «Він був в Ембрі», – говорив Квіл тихо. Через гучне завивання двигуна чути було погано. Я присунулася ближче. «Я знаю, що вони мене бачили, але розвернулися та зникли у густих заростях. Гадаю, вони були не самі. Думаю, що там був Сем зі своєю бандою. Я блукав лісом цілу годину і гукав їх. Оце щойно вибрався з лісу, саме тоді, коли ти мене підібрала». «Значить, Сем таки добрався до нього?» Мої слова прозвучали глухо, адже я міцно стіпила зуби». Квіл здивовано витріщився на мене. «То ти все знаєш?» Я кивнула. «Джейк розповів мені. Раніше». «Раніше...» Відповів Квіл і зітхнув. «Джейкобу зараз так само погано, як і всім іншим?» «Він безсе мені на крок». Квіл повернув голову та сплюнув через відчинене вікно. «А до цього? Чи уникав він вас? Чи був він засмучений?» Квіл говорив тихо та трохи різкувато. «Не так довго, як інші. Може, один день». А тоді сам швиденько взявся до нього. Я гадаю, що це може бути? Наркотики чи щось інше. Не думаю, що Джейкоб чи Ембрі могли в таке вплутатися, та хто їх знає, що ще це може бути, і чому ніхто зі старших не хвилюється? Він похитав головою, в очах з'явився страх. Джейкоб не хотів вступати в цю секту. Не розумію, що могло змінити його думку. Квіл подивився на мене, його обличчя перекосилося від переляку. Я не хочу бути наступним. Мої очі відзеркалили його страх. Вдруге я почула, що цю банду називають сектою. Я затремтіла всім тілом. «Може, твої батьки допоможуть?» Він скривився. «Еге ж, мій дід, як і дід Джейкоба, належить до старішин. Як він часто каже, Сем Юлі – це дарунок небес». Ми розгублено дивилися одне на одного. Тепер ми були в лапуші, і мій пікап ледве котився вздовж дороги. Недалеко попереду виднілася єдина в резервації крамниця. «Я вийду тут» сказав Квіл. "Ми йдемось там". Він указав на маленький дерев'яний прямокутник, що стояв за крамницею. Я звернула на озбіччя, і він вискочив із машини. "Я поїду до Джейкоба додому й чекатиму його там", сказала я рішуче. "Удачі тобі". Квіл гримнув дверцятами і почовгав додому, схиливши голову й опустивши плечі. Вираз його обличчя не давав мені спокою. Я розвернулася і поїхала до будинку Блеків. Квіл боявся, що стане наступним. «Що ж тут діється?» Я зупинилася біля будинку Джейкоба, заглушила двигун і відчинила вікна. Сьогодні спекотно і зовсім безвітряно. Я поклала ноги на панель управління та приготувалася чекати. Аж раптом боковим зором я помітила якийсь рух. Я обернулася і побачила, що Біллі розгублено дивиться на мене крізь шибку. Я помахала йому і усміхнулася, але не зрушила з місця. Він примружив очі і щільно запнув вікно фіранкою». Я приготувалася чекати стільки, скільки знадобиться, але мені треба було хоч чимось себе зайняти. На дні сумки я знайшла ручку і стару контрольну. Я почала виводити закарлючки на зворотньому боці. Я тільки встигла намалювати один ряд діамантів, коли хтось різко шарпнув за ручку дверцят. Я підскочила від несподіванки та швидко звела очі, сподіваючись побачити Біллі. «Що ти тут робиш, Белло?» – рявкнув Джейкоб. Я здивовано витріщилася на нього. За останні кілька тижнів, що ми не бачилися, Джейкоб вельми змінився. Першим упав у око його чуб, його пригарне волосся зникло, голова була обстрижена настільки коротко, що здавалося, її вкривав чорнильний відблиск, чимось схожий на чорний атлас. Риси обличчя загострилися ще більше, змужніли, і на вигляд Джейк був… старший. Шия та плечі також змінилися, вони, здається, ще змужніли. Коли він схопився своїми ручищами за вікно моєї машини, на його бронзовій шкірі вздулися вени і сухожилля, проте фізичні зміни не були найважливішими. Змінився вираз його обличчя, я ледве його впізнала. Щира, дружня усмішка зникла разом із волоссям, а теплота Джейкових темних очей змінилася похмурим виразом обурення й образи. Тепер у ньому було щось темне, немов моє сонце вибухнуло. Джейкобе, прошепотіла я. Він подивився на мене, в очах палали злість та напруга. Аж раптом я помітила, що ми не самі. Позаду Джека стояли ще чотири постаті. Всі високі й засмаглі, з коротко обстриженим чорним волоссям, такі як Джейкоб. Можна було подумати, що всі вони рідні брати. Я навіть не змогла розпізнати в цій групі Ембрі. Схожість підсилювалася жахливим виразом ворожості, що виблискувала в кожній парі очей. у кожній, крім однієї. Старший на кілька років Сем стояв позаду. На його обличчі був спокійний і трохи самовпевнений вираз. Мені довелося проколкнути клубок, що застряг у горлі. Мені кортіло зацідити Семові. Ні, я хотіла зробити більше, ніж просто вдарити. Більше за все на світі мене підмивало стати злісною та смертоносною кимсь, хто зможе протистояти банді. Кимсь, хто зможе налякати Сема Юлі. Я хотіла стати вампіром. Це дике бажання опанувало мене зненацька, аж перехопило подих. Здобути перемогу над ворогом – ось моє найзаповітніше заборонене бажання. І тому найболючіше, навіть якщо воно виникає в таких випадках як цей. Таке майбутнє втрачене для мене назавжди, хоча воно і так ніколи не було доступним. Я зібралася на силі, щоб узяти себе в руки, поки рана в грудях не почала нити. Чого тобі треба? Запитав Джейкоб і, побачивши, які емоції вирують на моєму обличчі, обурився ще більше. «Хочу з тобою поговорити», – сказала я тихо. Намагалася зосередитися, але досі не могла не думати про свою заборонену мрію. «Говори», – прошипів він крізь зуби. Його погляд був злісний. Я ніколи не бачила, щоб він дивився так на когось, принаймні на мене. Це мене ранило. Невимовний фізичний біль стиснув мозок. «На одинці», – прошипіла я. Мій голос став упевненішим. Джейк озернувся, і я знала, на кого він дивиться. Решта також обернулася на Сема, чекаючи на його реакцію. Сем кивнув, його обличчя було незворушне. Він сказав кілька слів незнайомою мені мовою. Це була точно не французька і не іспанська. Я подумала, що це мабуть квілеуцька. Потім він розвернувся і попрямував до будинку Джейкоба. І всі інші, Пол, Джаред та Ембрі, рушили за ним. Гаразд. Здається, Джейкоб трохи заспокоївся, коли інші пішли. Вираз його обличчя став більш урівноваженим, але й безнадійнішим. Куточки його вуст похмуро опустилися донизу. Я глибоко вдихнула. «Ти знаєш, про що я хочу запитати?» Він не відповів, тільки сумно подивився на мене. Я теж поглянула на нього. Запанувала мертва тиша. Біль у його очах позбавив мене рішучості. Я відчула, як клубок підступає мені до горла. «Може прогуляємося?» – запитала я, тільки-но знову змогла говорити. Джек не відповів, вираз його обличчя не змінився. Я вилізла з машини, відчуваючи, як кілька паручей стежать за нами, і рушила вздовж дерев на північ. Я чула, як під моїми ногами чвякає мокра трава і придорожнє болото, але це був єдиний звук, який долинав до мене. Тому спочатку я вирішила, що Джейкоб не йде за мною. Та озирнувшись, я побачила, що він праворуч від мене. Мабуть, його ноги зуміли знайти не таку шумну стежку, як мої. Я почувалася набагато краще під покровом густого лісу, де Сем не міг нас побачити. Поки ми йшли, я намагалася сказати щось, але у мене немов пропав дармовий. Я дедалі більше злилася через те, що Джейкоба втягнули в... Що білі допустив це, що Сем може стояти так спокійно і самовпевнено. Раптом Джейкоб прискорив крок, легко обігнавши мене завдяки своїм довгим ногам. А тоді різко розвернувся, зупинившись посеред стежки. Я також була змушена зупинитися. Мене вразила невимушена плавність його рухів, бо раніше Джейкоб начебто був такий самий незграбний, як і я. І все через те, що постійно ріс. Коли він устиг так змінитися? Але Джейкоб не дав мені часу, щоб над цим поміркувати. «Давай швидше з цим покінчимо», – сказав він різким, трохи хрипким голосом. Я чекала. Він знав, чого мені треба. «Це не те, що ти думаєш», – сказав він виснажено. «Це навіть не те, що думав я. Я сильно помилявся». «Тоді що це?» Він довго вивчав моє обличчя, міркуючи над чимось. Злість так і не зникла з його очей. Нарешті він мовив. «Я не можу тобі цього сказати». Моя щелепа напружилася, і я мовила крізь зуби. Я думала, що ми були друзями. «Так, були», – він наголосив на минулому часі. «Але тобі більше не потрібні друзі». Сказала я гірко Тепер у тебе є Сем Це так чудово Ти завжди хотів дружити з ним Раніше я не розумів його А тепер тебе усінило Алілуя Це не те, що я думав Справа не в Семові Він допомагає мені усім, чим може Раптом Джеків голос захрип Він подивився вперед понад моєю головою Потім на мене В його очах палала лють. Він допомагає тобі Невпевнено повторила я Ну звісно але Джейкоб, здається, не слухав. Він глибоко дихав, намагаючись заспокоїтися. Він був такий злий, що в нього руки трусилися. «Джейкобе, будь ласка», – прошепотіла я. «Скажи, що трапилося. Можливо, я зможу допомогти?» «Ніхто не може допомогти мені». Майже просто гнав він. Голос його зірвався. «Що він зробив із тобою?» – не вгавала я. На очах виступили сльози. Я потягнулася до нього, як колись, ступивши крок уперед і широко розвівши руки. Цього разу він відсахнувся, затуляючись від мене. «Не торкайся мене», – прошепотів він. «Сем, тебе чимось заразив?», – пробурмотіла я. Дурні сльози покотилися по щоках. Я витерла їх тильним боком долоні та схрестила руки на грудях. «Перестань звинувачувати у всьому Сема», – випалив він. Він хотів відкинути долонями чуб, але ж волосся вже не було, тож руки впали додолу. «Тоді кого мені звинувачувати?» – відповіла я різко. Він ледь помітно усміхнувся. Це була в'яла, викривлена посмішка. «Ти не захочеш цього чути». «Чому це, в вдітька, я не захочу?» – заверещала я. «Я хочу знати, і то негайно». «Ти все неправильно розумієш!» – крикнув він у відповідь. «Не смій казати мені, що я щось неправильно розумію!» «Я тут єдина при здоровому глузді. Скажи, чия це вина, якщо не твого дорогоцінного Сема?» «Ти сама напросилася». Гаркнув Джейк на мене, і його очі заблищали. «Якщо ти хочеш когось звинувачувати, то чому б тобі не вказати пальцем на тих огидних, смердючих кровопивців, яких ти так любиш?» У мене від здивування розтулився рот, і я з шумом випустила з легень повітря. Я заклякла, почувши ці жахливі слова. Біль пронизав моє тіло, Болючара на в грудях знову відкрилася Але все це відійшло на другий план На мене впала лавина думок Я не могла повірити в те, що почула На Джейковому обличчі не було і сліду нерішучості Тільки злість Я досі стояла з роззявленим ротом «Я ж казав, що ти не захочеш це чути», – мовив він «Я не розумію, кого ти маєш на увазі», – прошепотіла я Він недовірливо звів одну брову «Я думаю, ти чудово розумієш, кого я маю на увазі. Ти ж не хочеш, щоб я сказав це вголос, правда? Я не люблю завдавати тобі болю». «Я не розумію, кого ти маєш на увазі». Повторила я автоматично. Калинів, сказав він повільно, навмисно розтягуючи це слово, а тим часом продовжував пильно роздивлятися моє обличчя. «Я бачив це в твоїх очах. Я бачу це щоразу. Я знаю, що значить для тебе це ім'я». Я заперечливо похитала головою, намагаючись прийти до тями. Звідки йому про це відомо? І який це має стосунок до Семової секти? Може це банда вампіро-ненависників? Який сенс створювати таке угрупування, коли у Форксі більше не живе жодного вурдалака? Чому Джекоб почав вірити в казки прокаленів саме зараз, коли їх уже й слід прохолов, і вони більше ніколи не повернуться? Щоб дати відповідь на ці запитання, мені знадобиться чимало часу. «Тільки не кажи, що ти почав дослухатися до забобонних тереванів Біллі», сказала я, витиснувши з себе слабку посмішку. «Треба віддати йому належне. Він знає більше, ніж я думав». «Досить жартувати, Джекобе». Він подивився на мене критично. «Досить забобонів», сказала я швидко. «Я все одно не розумію, чому ти звинувачуєш у всьому... калині. Я здригнулася на звук власного голосу. Вони поїхали звідси понад півроку тому». «Як ти можеш звинувачувати їх у тому, що Сем робить зараз?» «Сем не робить нічого, Бело. Я знаю, що їх немає, але іноді трапляються речі, яких не можна виправити. І тоді вже запізно». «Що трапилося? Чому запізно? У чому ти їх звинувачуєш?» Раптом він наблизився до мене, його очі сповнювала злість. «У тому, що вони існують», – прошепів він. Я невимовно здивувалася і розгубилася, коли в моїй голові знову пролунав голос Едварда. Він застерігав, хоча я зовсім не боялася. «Мовчи, було. не тисни на нього», – попереджав мене Едвард. Відтоді, як ім'я Едварда прорвалося крізь кам'яні мури, під якими я його поховала, мені було не до снаги загнати його назад. Тепер спогади про нього не завдавали мені сильного болю, особливо в ті дорогоцінні секунди, коли я могла чути його голос. Джейкоб стояв переді мною, він кипів, його трусило від злості. Я не розуміла, чому галюцинація Едварда з'явилася так несподівано. Джейкоб був дуже злий, але ж це був просто Джейкоб. Не було адреналіну, не було небезпеки. «Дай йому час, нехай заспокоїться», – наполягав Едвардів голос. Я збентежено похитала головою. «Ти просто смішний», – відповіла я йому бом. «Гаразд», – сказав Джейкоб і знову почав глибоко дихати. «Я не обговорюватиму цього з тобою». «Тепер це вже не має ніякого значення. Шкоду вже і так заподіяно». «Яку шкоду?» Він навіть не ворухнувся, хоча я прокричала ці слова просто йому в обличчя. «Давай повернемося назад. Більше нам немає про що говорити». Я роззявила рота від здивування. «Нам є про що говорити. Ти мені так нічого й не сказав». Він пройшов повз мене і попрямував до будинку. «Сьогодні я бачила Квіла!» – крикнула я йому взліт. Він зупинився, але не розвернувся. Ти ж пам'ятаєш свого друга Квіла. Так, він наляканий. Джейкоб розвернувся до мене. Його лице скривилося від болю. «Квіл!» єдине, що він сказав. Він також хвилюється за тебе, він приголомшений тим, що діється. Джейкоб у відчай поглянув повз мене. Я не вступалася. Він боїться, що стане наступним. Джейкоб схопився за дерево, його обличчя набрало дивного зеленуватого відтінку. «Він не стане наступним», – прошепотів Джейкоб сам до себе. «Він не може бути наступним. Тепер уже все закінчилося. Це не повинно продовжуватися. Навіщо? Навіщо?» Він ударив кулаком по дереву. Деревце було зовсім невелике, тонке усього на кілька футів вище за Джейкоба. Але я все одно здивувалася, коли стовбур тріснув і шумно впав на землю. Джейкоб витріщився на гострій кінці зламаного стовбура. Його одразу ж охопив жах. «Мені треба повертатися». Він розвернувся і пішов так швидко, що мені довелося за ним бігти. «Назад до Сема!» «Все залежить від того, як на це подивитися», – мовив Джейк. Він щось бурмотів собі підніс, відвертаючись від мене. Я догнала його біля свого пікапа. Зажди. крикнула я, коли він рушив до будинку. Він обернувся до мене, і я побачила, що його руки знову тремтять. «Їдь додому, Бело. Я більше не можу спілкуватися з тобою». Дурний недоречний біль був надзвичайно пекучий. На очах знову з'явилися сльози. «Ти кидаєш мене». Слова були не зовсім годящі, але це було найкраще, що я змогла придумати. Зрештою, те, що було у нас із Джейкобом, не просто шкільний роман. Це було щось набагато сильніше. Раптом він гірко засміявся. «Навряд чи. Якби таке сталося, я б тоді сказав, давай залишимося друзями». Але я не можу сказати навіть від цього. Джейкобе, чому? Сем не дозволяє тобі мати інших друзів? Будь ласка, Джейку. Ти ж пообіцяв. Ти мені потрібен. Цілковита порожнеча мого попереднього життя, яка знову загрожувала мені, виринула і завирувала переді мною, адже Джейкоб вносив у моє існування бодай який зміст. Самотність почала душити мене. Мені дуже шкода було. Джейкоб виразно вимовив кожне слово крижаним голосом який, здається, належав не йому. Я не вірила, щоб Джейкоб хотів сказати саме це. Здавалося, його злісні очі намагалися додати ще щось, але я так і не зуміла прочитати їхнє послання. Можливо, справа зовсім не в Семові. Може, Калини тут також ні до чого. Можливо, Джейк просто намагається уникнути безнадійної ситуації. Може, мені варто поступитися, якщо так краще для нього. Я повинна це зробити. Так буде правильно І я почула власний голос, який переходив у шепіт Вибач, що я не змогла Раніше Якби ж я могла змінити свої почуття до тебе, Джейкобе Я була у відчаї Я перекручувала правду заледве до брехні Може, може я б змогла змінитися Прошепотіла я Можливо, якби ти дав мені трохи часу Просто не кидай мене зараз, Джейку «Я цього не переживу. Злість на його обличчі змінилася стражданням. Він простягнув до мене тримтячу руку». «Ні. Будь ласка, не думай так, Белло. Не вини себе, не думай, що справа в тобі. Це все через мене. Присягаюся, ти тут ні до чого». «Через мене, а не через тебе?» – прошепотіла я. Знову те саме». «Я саме це маю на увазі, Бело. Я не…» «Всередині нього точилася страшна боротьба». Голос його став ще хрипкішим, коли він спробував опанувати себе. І я бачила, що він страждає. Я не пасую, щоб бути твоїм другом або що. Я не такий, як був раніше. Я тебе не гідний. Що? Витріщилася я на нього здивовано. Що ти таке говориш? Ти набагато кращий за мене, Джейку. Ти хороший. Хто сказав тобі, що це не так? Сем, це підла брехня, Джейкобе. Не дозволяй йому говорити таке. Сама не усвідомлюючи цього, я знову почала верещати. Обличчя Джейкоба зробилося неприступним. «Ніхто не мусить говорити мені нічого. Я сам знаю, хто я». «Ти, мій друг, ось хто ти! Джейку не треба!» Він віддалявся від мене. «Пробач мені, Белло», – знову сказав він. До мене долетіло хіба нерозбірливе бурмотіння. Він розвернувся і майже побіг до будинку. Я не могла зрушити з місця. Я витріщилася на маленький будиночок, він здався мені замалим для чотирьох великих хлопців і двох дорослих чоловіків. Усередині не було жодної ознаки життя: ні коливання фіранки, ні звуку голосів чи рухів. Здавалося, що він порожній. Почав накрапати дрібний дощик то тут, то там жалячи мою шкіру. Я не могла відвести погляду від дому. Джейкоб обов'язково повернеться. Він повинен. Дощ посилився, і повіяв сильний вітер. Важкі краплі вже не падали з гори. Вони розсікали повітря під кутом, долітаючи з заходу. Я відчула подих океану. Волосся тріпотіло навколо обличчя, прилипаючи до мокрих щік і плутаючись. Я чекала. Нарешті двері відчинилися, і я з полегшенням ступила вперед. У дверях з'явився Білі на своєму інвалідному візку. Більше ні було нікого. Белло, щойно дзвонив Чарлі. Я сказав йому, що ти вже їдеш додому. Його очі були сповнені співчуття. Його співчуття стало останньою краплею. Я не відповіла. Просто мовчки розвернулася і сіла в машину. Я не зачинила вікон, тому сидіння змокли. Та це не мало ніякого значення. Я сама промокла до нитки. Все не так погано. Все не так погано. Мій мозок намагався мене заспокоїти. Не так погано. Це ж не кінець світу. Так і не може повторитися ще раз. Це просто кінець того маленького світу, в якому я жила досі. От і все. Все не так погано, погодилася я. Але таки погано. Я думала, що Джейкоб зцілить мою рану. Чи принаймні заповнить її чимось, не дозволивши їй так сильно боліти. Я помилилася. Він завдав мені ще однієї рани. Вирізав ще одну діру. Тепер я стала схожа на швейцарський сир. «Дивно, що я досі не розсипалася на шматочки». Чарлі чекав на Ганку. Коли я під'їхала до будинку, він вийшов мені назустріч. «Дзвонив Біллі. Він сказав, що ви з Джейком сильно посварилися. Сказав, що ти дуже засмутилася». Пояснив він, відчиняючи дверцята моєї машини. Тоді він зазирнув мені в обличчя і аж вжахнувся. Я намагалася уявити власне лице, щоб дізнатися, що він там побачив. Воно було порожнє і холодне. І я усвідомила, що саме нагадало це йому. «Все сталося зовсім не так», – пробурмотіла я. Чарлі простягнув руку і допоміг мені вилізти з машини. Він нічого не сказав про мій мокрий одяг. «То що тоді трапилося?» – запитав він, коли ми зайшли всередину. Водночас він зняв із канапи покривало і накинув мені на плечі. Тільки тепер я помітила, що тримчу. «Сем'юлі каже, що Джекоб більше не може бути моїм другом». Мій голос звучав якось в'яло. Чарлі кинув на мене здивований погляд. Хто це тобі сказав? Джейкоб. Мовила я, хоча це було не зовсім те, що він сказав. І все-таки це була правда. Брови Чарлі підскочили вгору. Ти справді думаєш, що Сем Юлі якось причетний до цього? Я точно знаю. Але Джейкоб не каже, як саме. Я чула, як вода з мого одягу стікає на підлогу і заливає лінолеум. Мені треба переодягнутися. Чарлі замислився. Гаразд. Мовив він розгублено. Я вирішила прийняти душ, тому що вельми змерзла, але гаряча вода, здається, не допомогла. Я досі тремтіла, тому вимкнула воду. Запанувала тиша, і я почула, як Чарлі говорить із кимось унизу. Я загорнулася в рушник і вийшла з ванної кімнати. В голосі Чарлі відчувалася злість. «Мене цим не проведеш. Це якась нісенітниця». Потім запала тиша, і я зрозуміла, що він говорить по телефону. Минула хвилина. «Не звалююся на Беллу». Раптом загорлав Чарлі. Я аж підскочила. Коли він заговорив знову, голос його лунав тихше і обережніше. Белла неодноразово давала зрозуміти, і то дуже ясно, що вони з Джейкобом тільки друзі. «Ну, якщо все так і було, то чому ти не розказав мені про все з самого початку?» «Ні, Біллі, думаю, що вона права щодо цього. Тому що я знаю свою дочку, і якщо вона каже, що раніше Джейкоб був наляканий...» Він не закінчив речення, а коли заговорив знову, то майже кричав. «Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я знаю свою дочку не так добре, як гадаю?» Він слухав якусь мить, а тоді відповів так тихо, що я ледве почула. «Якщо ти вважаєш, що я нагадаю їй про це знову, то краще подумай двічі». Вона тільки почала приходити до тями, і певен завдяки Джейкобу. І якщо вона знову впаде в депресію через Джейкоба і його нового друга Сема, то їм доведеться відповідати за це переді мною». «Ти мій друг, Біллі. Але все це завдає болю моїй сім'ї». Знову настала пауза, поки Біллі відповідав. «Так, ти правильно мене зрозумів. Якщо ті хлопці хоч на міліметр перевищать межу дозволеного, я про це знатиму. Ми пильно стежитимемо за ними. Можеш навіть не сумніватися». «Це вже говорив не Чарлі. Тепер це був шеф Свон». «Прекрасно. Ага. До побачення». Він із гуркотом жбурнув трубку. Я швиденько перетнула навшпиньки коридор і зайшла в свою кімнату. Чарлі сердито бурчав на кухні. Отже, Біллі збирався звинуватити у всьому мене. і Я довела Джейкоба, і він нарешті не витримав. Дивно, але я сама цього боялася. Проте після того, що Джейкоб сказав мені сьогодні, я перестала в це вірити. Це була не просто несподівана сварка. Але понад усе мене здивувало те, що Біллі опустився до того, аби втручатися в наші з Джейкобом справи. Це наштовхнуло мене на одну цікаву думку. Щоб вони не приховували, ця таємниця була набагато важливіша, ніж я могла собі уявити. Принаймні мені відомо, що Чарлі на моєму боці. Я одягнула піжаму і залізла в ліжко. Життя здалося мені набагато темнішим, ніж досі. Рани, тепер їх було дві, вже почали боліти. А чому би ні? Я занурилася в спогади. Неспражні, бо вони були занадто болючі а фальшиві спогади про Едвардів голос, який почула сьогодні. Я прокручувала його в голові знову і знову, аж поки не заснула. Сльози повільно стікали донизу по моєму порожньому обличчю. Сьогодні мені наснився новий сон. Падав дощ. Джейкоб безшумно йшов поруч, хоча під моїми ногами земля хрустіла немов сухий гравій. Але то був не мій Джейкоб. Це був новий, утомлений та граційний Джейкоб». Його плавні витончені рухи когось мені нагадували І поки я дивилася, він почав мінятися Бронзовий відтінок його шкіри змився, лице стало бліде-бліденим, мов кістка Очі зробилися золотистими, потім криваво-червоними, а тоді знову золотистими Його нестрижене волосся маяло на вітрі, стаючи каштановим там, де його туркався вітер А обличчя стало таким пригарним, що моє серце почало шалено калатати я потягнулася до нього, але він відступив на крок, затуляючись руками, мов щитом. А тоді Едвард зник. Я прокинулася серед ночі і не могла зрозуміти, коли почала плакати. Оце щойно? Чи може я плакала ще у вісні? Я подивилася на темну стелю. Відчувала, що минуло вже більш як половина ночі, і я в напівсонному стані. Я втомлено заплющила очі і проказала молитву, щоб знову заснути і щоб мені нічого не снилося. Саме в цей момент я почула шум, який, мабуть, розбудив мене з самого початку. Щось гостре дряпало моє вікно, спричиняючи бридкий звук, немов кігтями по склу.